Говоритиме о той сивобородий, великий візир Амурата Паша. Ти добре прислухайся. А зем Паша, Ібрагім прилип до решіток, це та людина, якої я повинен слухатись, поки навчуся правити державою. А потім зійдеш униз, я проведу тебе в тронний зал. На аптованих золотом подушках в залі дивану Засідали чотири стовпи імперії – Великий Візир, Дефтердар, Анатолійський Кадіаскер і Шейхуліслам, примітка Дефтертар – міністр фінансів. Бо на чотири частини ділиться Аль-Коран. Чотири халіфи були у пророка, вітри дують із чотирьох сторін світу і чотири стовпи підтримують балдахін над султанським троном. Та в залі дивану був присутній ще й п'ятий достойник, яничар Ага, не передбачений ні традиціями, ні Кораном. Наглядач священного порядку близькочий порт Аземпаша підвівся з подушки і мовив уникаючи упертого погляду Нур-Алі. Воли Іолаха Відійшов у царство вічно блаженства султан Амурат IV, переможець персів, мир його праху. Молодший брат Амурата стане на престол, а наш обов'язок допомогти йому правити великою імперією. Підвів голову і додав, дивлячись на нуралі, допомогти імперії. Члени дивану Приклали руки до грудей на знак згоди. Ібрагім чекав радників у тронному зору. Він стояв біля трону, не маючи сили відвести від нього жадібно Це золоте крісло, яке було колись назавжди втрачене для нього, стояло тут, поруч, ще хвилина, ще мить. І замість вогкої тюремної долівки трон устрій телений коштовними килимами, з леопардовою шкурою у підніжжі, з золотою короною над спинкою. На ньому можна буде сидіти день, два, рік, вік ще хвилина. Ібраїм знає, що скаже диван, проте тремтить у нетерплячому і солодкому очікуванні. Овійшли, сановники, всі крім шейху Ліслама, вкляли на коліна і поцілували султанські шаги. Ібрагім дав рукою знак, щоб вийшли, а тоді впав обличчям на трон і цілував алмазне поручча, як цілує ізгой поріг отчого. Він ще не знав, що дасть йому це коштовне крісло. По-дитячому схлипував, тулився головою до оксамитової леопардової шерсті, шепотів вдячності Богові і був, зрештою, в цю мить людиною. В залі дивану державні діячі запивали пілав щербетом. Великий візир давав обід на честь нового султана, тільки сам не діткнувся ні до їжі, ні до напої. Тисячі людей стояли під сонцем на вулицях, чекаючи виїзду султана. Нарешті головна брама Біюк-Сарая широко відчинилася і заревів народ. Бостанджі-Баша з півсотнею субашів розігнали людей з Майдану, звільняючи дорогу для процесії. Примітка Бостанджі-Баша, шеф субашів, охоронців громадського порядку в Османській турі. Поперед довгої імператорської валки їхав на білому коні султан Ібрагім. На його жовтуватому обличчі появилися рум'янці. Очі сіли спокійно в орбіти, тримався він прямо, виставивши вперед стрижену рідку борду. Подекуди змахував для привітання рукою з важкими брильянтами на пальцях, кидав у натовп з рівнем. Люди викрикували осанну султанові, билися за гроші, ошалілі деревіші, витанцьовували перед процесією. Деякі в екстазі розтинали собі вени і падали під копита, щоб показати свою готовність пролити кров за падишаха. Поруч із султаном Їхав Азем Паша, звісивши в задум'ях. Кілька днів тому ці самі люди вітали Амурата, думав Великий Визир. Вітали так само захоплено, нині не оплакує, нині мають нову цяцьку, знецінення султанського престижу. Чи байдужість народу до державних справ, які завжди звершуються? Без його від, а й справді, що залишається людям, крім видовищ, від того, що міняються імператори, не міняється людська доля, а є нагода порозважатися серед будня. Але чому ніхто не обурюється, що цього білого коня, на якому зараз їде Ібрагім, узяв у персидського шаха хоробрий амурат». А великий алмаз на білій чалмі султана – емблема підкореного Багдада. Невже ніхто не помітив такого страшного блюзнір? А я? Я теж їду поруч з Ібрагімом, схвалюючи свою присутністю це блюзнір. Але ж я один, нічого не можу зробити. Позаду мене Нур-Алі з полками Яничар, Ба і за ними теж. О той бідний ремісник, що он стоїть із гортком паперу у простягнутій руці, певно хоче подати прохання новому султанові. Або Станджі Баша штовхає його в груди, щоб не затьмарював урочистость всенародного свята. О той бідний ремісник і я, найвищий державний сановник, обидва однаково Розуміємо все, що діється нині, але ні він, ні я не можу протестувати. Навпаки, на свої кошти і своїми силами влаштовуємо цей парад, а в душі всі сміємося, крім одного хіба Ібрагіма, який їде на Білому. Як же вибратися з цього колеса? Дервіші бігли юрмами попереду процесії, Несамовито верещали, їх вереску. Чманів народ, бився в конвульсіях, дехто вибігав на дорогу, падав і цілував сліди копит султанського коня. Чи не єдине, на чому тримається імперія, з жахом подумав Великий Візер, це груба сила і фанатизм, розбурханий такими видовищами. Імператорський почет Прямував до мечеті Еюба, названої ім'ям Магометового прапороносця, який у 48-му році хижри пішов завоювати Константинополь і загинув.